Nem! magam. Zokon benni! Én csak boldva járok, sajnos kocmában van! Nem! Nem. fel Elég pial a járossal, a Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killed már itt? Amíg szól, addig elmondom, hogy te arra próbáltak rávenni, hogy ma egyáltalán ne jöjjek be. Mert olyanok a technikai körülmények, hogy bármikor lefagyhat a gép. Úgyhogy előre szólok, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Semmi se lepődjenek meg, vagy lepődjenek meg, de én szóltam. A 2020. december 9-e van, és szerda, három perc múlva lesz reggel, 4-1-8, kint nincs nagyon hideg, de nagyon melegse. se, meg még ráadásul sötét is van. Ez utóbbiban lesz változás. Ez a kéfenjelancsi minden, amit az aznapról napról tudni kell, vagy érdemes, a a nézzük, a netezők valamint Fiala János 14 éven aluljáknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorában, amely bátortalan kísérletet tesz egy közt arra, hogy elválaszta a fontos a fontos talantól, az elmúlt időtanúsága tanúsága szerint elég csekély eredménnyel. Fölmaztam egy árbuckosárba, egy virtuális árbuckosárba, és onnan normál zenei álhangot próbálok közvetíteni, hogy a szóképzavarok szóképzavarával álljak elő. Elérhetőségem 061-877-0877. Ma dél körül jönnek Bósz Marciék, aki most kivételesen nem mint hangmérnököm, hanem egyéb minőségében megnézi ezt a ránézésre, nem beteg padot, meg lehet mutatni. Aztán majd lesz, mi lesz. 061-877-0877, durván egy negyed óra múlva elkezdek különböző emberekkel beszélgetni, és ezt nem is hagyom abba a 9 kilencig. Beleért vagy nap kísérleti műsor, mindennap meglepetés, minden nap utolsó adás. Így ezt az időt lehet felhasználni arra, hogy egymással cseverészünk, aki tudja miről. 061-877-0877, működ, működ. Figyelek, a van mire. Még két hét, aztán jön a karácsonyi szünet. Nem mondom, hogy nagyon várom, de nem mondom az ellenkezőjét sem. Na jó, ha békén vagyok hagyva, akkor békén vagyok hagyva. Az a korvanyerteket, azt halljuk még Téna hogy ide ültetnek valakit, aki majd előtte felveszi a telefont, és aztán én majd beszélgetek vele, és miután mondta, hogy én ezt a műfajt üzöm, a Kalipszó Rádió óta, jó, a Kalipszó Rádióban volt, volt az embernek telefonosa, ezzel együtt ott is bele lehetett futni ebbe, de ugye hát ezt a telefonozást, ezt művelem 11-31 éve, azóta, hogy Kefi Jancsi van, az közel 20, valamivel több mint 20, ha eddig nem alkalmaztam előkóstolót, akkor ezután se szeretnék, de nem e, ilyen ízlésbeli okból, hanem hogy más, amikor bolgárurnál leadja az ember a nevét és a telefonszámát. Nálam ne adják le, ez nem egy ruhatár. A többit, hogy hogy, miért van, azt nem kommentálom. kellemes karácsai illetve Jó reggelt, Palguta József. Sziadásom. Azért telefonáltam már jókor mert most nagyon hosszú időt sikerült szintén a úgy hallgatni, hogy reggel, amikor elkezded rögtön halljam is, meg legyen is, meg internet is legyen, meg oda is tudjak rá figyelni. Itthon vagy? Csak Ah, nem. Nem úton vagyok. Hol Ütfúr felé haladok hazairányban, irányban Németországban. Hány megbizatást teljesítesz, ha ez bevalható abból adódóan, hogy az emberek zöme nem lép át határokat? Egy ilyen úton. A? Ez hát, úgy bú... három megbízatás, egy három elis nem, nem, nem, nem, nem ezt kérdeztem. Privát emberek kérnek-e bármit tőled, hogy ha már arra jársz. Nem. Én, az, ez pont jó, jó a kiembés, én viszont a saját forrakozása bárhol, bármikor be tudok menni egy boltba, főleg nem benzinkútra, akkor a családomnak ennek-annak mindig viszek valami olyat, ami otthon nincs. Milyen a kihasznált Hát száz százalék, úgyhogy a műsorodat is azért hallgatom néha egy hét késéssel, mert megpróbálom éjszaka vagy a letölteni, mert. Nem tudom, sem reggel, sem az ismétlésben, mert mindig összevissza alszom. Egészség. Megyek állazás. Nagyon jó vagyok, köszönöm szépen, és nagyon várom a karácsony, mert egy szabadságon nem voltam ebben az évben, és most ez lesz az egyetlen ilyen pihenőidő. Milyen hosszú lesz? 20-án dolgozom utoljára, és 4-én kezdek ma Remélem össze fogunk tudni futni. Ez ugye az elmúlt időben az én hiányosságom volt. Én voltam az, aki mindig valahogy lemaradtam, mint a borra való. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallással! Jó reggelt! Elvegöm a ezetré, mert hogy nem az eleje van itt a műsor, mondtam, hogy a műsor bármikor lefagyhat, de nem ezek miatt a telefonok miatt, hanem az előtem lévő gép hibájából adódóan. Ha ez bekövetkezik, akkor újra indítják PKG. Béjo dias és talán újraindul a műsor, csak szóltam. Jöreges Nagyjából még 9 percük van arra, hogy szórakozzanak velem, utána a klasszikus rádiózás lesz. Egy, kettő, három, négy riportalannyal. Jó reggelt. Jó, re Jó reggelt kívánok, Zsiga Zsuzsanga vagyok, és csak azt szeretném mondani, hogy egy kicsit szégyellem magam a magam munkát a hogy 2020-ban nem képesek egy hívószám kijelzős készüléket oda tenni magának. Úgy látszik, a hogy csoba munka erről, nem tudok hozzászólni. Jó reggelt kívánok Fiona úr, elnézést az avarásért, én csak azt szeretném megkérdezni, Tóth Ferencnél vagyok, elnézést kérek, hogy a rádióban, amikor önök műsort vezettek, Istenem, három ember, öt napon keresztül három emberre emlékeztek a Déri Jánosra, önre és a Szilágyi Jánosra, ki volt a másik kettő? Nem kettő volt, hanem rengeteg elnézést, most nem fogom felsorolni őket, mert akkor megsértődik valaki, aki agyobb. A hét, hét napján volt Kalipszó Rádió, emlékezmi szerint egyedül vasárnap volt, úgyhogy egy ember volt az összes többi napon, két ember volt, és közben még voltak műsorsávok is, ami azt jelenti, hogy minimum az mondja, hogy tizenkettő, 13 18 ember, és aztán még a fregoli emberek most nem fog az ön kedvéért összeszedni, körülbelül két tucat nevet. De nagyon köszönöm, hogy értetlődött. 01, 877 0877 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggat. Én csak annyit szeretnék Önöknek mondani az első negyed tapasztalatából, hogy nagy probléma nincs. A műsor népszerű, egyébként nem akarnák zavarni, de ami egyébként a közéletet életi és a magánéletet, most arról önöknek semmilyen beszámolni valójuk nem volt, talán palkuta Józsefet leszámított. Ez öröm hír. Jó reggöt. Jó reggat! Jó reggöt. Jó reggöt, Kívánok! Egyébként egy ilyen hívás azonosító mennyi? Szálljunk le erről, azt értsek meg, hogy ez egy szakszerviz, ehhez nem nyúlunk kívülről hozzá. Ez hozzányúl az, akinek a tulajdona és aki a rendszert működteti. Ha hozzá akar nyúlni, hozzányúl. Ha nem akar 50-en telefonálhatnak ide, sem jelentősége. Ha akarnak eredményt érni, keressék az ATV vezetését, ne engem. A magam részéről, amit ezúgyben megtehettem, megtettem. Itt véget ér a történet. Itt a rud vége. Jó reggelt kívánok. Viszont szó Jó reggelt. Most kezdőképezem a 061 87 0877 másodszor. Jöreget! Jöreget! Hogy a szarabó papákat adtad? 877 0877 Senki többet? Jöreget! Jó reggelt. Gyengébb vagy, mint Anetka. Most a tegnap jött le a falvédőről, tehát Anetka az... Istenem! Hol van már a tegnapi a Anetka? Már régen elolvott. Jó reggelt. Jó reggat. Jó reggat, kívánok! Én a magam részéről megkerestem az ATV-t egy görgezelmes levéllel ebben a felháborító ügyben, és nagyon kíváncsi leszek, hogy egyáltalán Reagálnak-e valami Jó, én ezt az évet odaadom, tekintettel a karácsonyra, meg a hídgyülekezetnek tudtam hogy más problémái is vannak. Aztán a jövő évben majd szólni fogok, hogy ez így egyáltalán hát. nincsen rendjén. Most a... a magam részéről ezt az évet így töltöm. Amit én egyébként ezügyben megtehettem, megtettem. Kétségtelen, hogy nem másztam minden nap másra rá. Azígben, hogy mi fog történni, most pontosan betartom a szolgálti szabályzatot, jövőre kevésbé fogom betartani, de elmondhatom, hogy én a magam részéről megpróbáltam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak azt akarom elmondani, hogy nagyon szégyellem, hogy ebben az országban élek. De ne ha ebből több lenne, és többen telefonálnak, ne szégyelljem, mindenki telefonáljon be, és mondja el, hogy mi foglalkoztatja. Ha nem telefonálnak be, akkor ezek az emberek fognak érvényesülni. Ilyen egyszerű. Semmi extra nincs benne. Ezt a számod biztos, hogy nem fogjuk hallgatni. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Szeretném elmondani, hogy a mai betelefonálós rész ezzel befejeződött át. 9 ig tart nagyjából Nemes Gáborral együtt létem, utána sem fogadok telefonokat. Mára itt befejeztük. Talán nem kell hosszabb magyarázatot fűznöm, hozzátéve, vagy bármikor lefagyhat az egész gépezet, és akkor nem csak hogy telefonokat nem fogadok, adás se lesz. Jó reggelt, kívánok, fialajános vagyok, lehet? Lehet? Te sem. Jó, csak kicsit egy álmosnak tűnt a hangja. Nem itt vagyok, csak között a pakolászok ha rajta múlik, nem is hagyja abba. Virovász Péter, az ING Bank elemzője van a vonalban. Nekem korábban különböző személyes gazdasági tanácsadóim voltak. Király Júlia az osztálytársam volt, aztán vele másokból összekülönböztem. Duronelli Péter pedig egy év területre tért, Függetlenül attól. Duronelli Pétert is annak idén egyébként Király Júlia mutatta be nekem, de mióta a telekomnál van, önök termékegyenítést hallottak, viszonylag ritkában találkozottak, viszont behoztam őt a civil a pályámba a civil műsorba, úgyhogy önnel is bármilyen katasztrófa történhet, ha velem beszélget hozzatéve, hogy én én azt kérdezem, hogy ön mivel foglalkozik, mert az látható, hogy és ezért elnézését kérem, de ahogy ugye én egy konkrét cikk kapcsán hívtam őt föl, de azt is elmondtam, hogy miről lesz szó, és aztán amikor elmélyedtem, akkor láttam azt, hogy ön egy ilyen gyakran megkeresett vátesz sokak mellett, akik egyébként, rendszer, aki egyébként rendszeresen különböző orgánumoknak nyilatkozik az aktuális gazdasági helyzetről. Ez egy státusz, vagy ez micsoda? Tehát milyen? Mert a Duronelli ugye, végül is nagy szívességet tett meg, hát a király Juli se volt az, aki szíres szóra mindenhol jelen volt. Ön se szíres szóra, de ön egy gyakran megkeresett és gyakran idézett ember. Hogy jön létre ez a státusz? Ez a foglalkozása, vagy, vagy ez hogy van? Áruja. Gyakorlatilag ez a foglalkozásom, ugye, alapvetően makrogazdasági elemző vagyok. Jelen pillanatban az ING Banknak vagyok a vezető elemzője. És ugye nekem elsősorban az a feladatom természetesen, hogy a bankot szolgáljam abban a tekintetben, hogy az elemzéseket, az előrejelzéseket elkészítem, ami segíti ugye magának a banknak az életét, illetve nyilván az ügyfelek számára nyújt segítséget a tervezésben legyen szó akár egy hitelfelvételről, legyen szó akár bármiféle olyan... Mivel foglalkozik, illetőleg van egy szakterülete, mert ugye azért a gazdaságot illetően az olyan, mint az orvostudomány, tehát azért csak a körzeti orvosról gondolja az ember azt, hogy mindehhez ért, miközben ő mindehhez, aztán jönnek a szakorvosok, amiből, mint égen a csillag, annyiféle szak van. Hát az a helyzet, hogy mindehhez is kell értenünk, ugyanis nagyon-nagyon sok esetben olyan témakörökben kérik ki a véleményünket, legyen szó akár a költségvetésről, legyen szó akár a monetáris politikáról, legyen szó akár bármiféle gazdaságpolitikai intézkedéscsomagról, hogy valóban néha úgy tűnik, hogy, a, hogy az ember mindenhez is ér. Nyilván ez azt jelenti, hogy folyamatosan képben kell lenni a gazdasági De folyamatokkal. De alapvetően a bankját szolgáljak, és utána jön a, a nép, vagy ez hogyan van? Hát elsősorban mindenképpen az ügyfelek, ugye az ING banknak a legfontosabb ügyfelei, lényegében mind-mind top 500-as 500 magyar, illetve külföldi cégek. Tehát nyilván ez az elsős legfontosabb. A másik fontos dolog, hogy ugye, mivel mi csak nagy nagyvállalatokkal foglalkozunk, például nálunk nem lehet megtalálni, hogy találkozni, mint más bankoknak a hirdetéseivel. Akár mondjuk az interneten, vagy ilyen nagy táblákon. Innentől kezdve, Lényegében én vagyok a két lábon járó mozgó és beszélő reklám, ha úgy tetszik. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból, e, igazániból ez munkaköri leírás is, feladat is. Az ING ban meg annyit termék történt. megjelenítés. Ön hány embert vezet, vagy egy vezető elemző, még hány vezető elemzővel osztozik egy bankban? Alapvetően ketten vagyunk, úgyhogy nem egy, nem egy nagy csapat. Persze vannak olyan bankok, nem nevesítek most bankokat, de vannak olyanok, ahol akár 5-10 fős is ez az csoport. Nyilván attól is függ, hogy vannak-e lakossági ügyfelek, attól is függ, hogy vannak a -e külföldi ugye Az ING pont fordítva működik, hogy mi fióktelep. telep vagyunk, tehát mi a nagy a holland ING-nek vagyunk a hazai fiók telepe, és mi csak nagy vállatokat szolgálunk ki. Tehát alapvetően ebben a tekintetben viszonylag szűk az a kör akivel mi kapcsolatot tartunk. Egy NIS bank vagyunk, ha úgy tetszik, vagy egy butik bank, és innentől kezdve nyilván nem is kell fenntartani olyan óriási jellemzői kapacitást, mint mondjuk egy, egy hazai nagybanknak, aki egyébként érdekel Szerbiától elkezdve Romániánál, át Ukrajnáig, tehát innentől kezdve azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy egy viszonylag kis csapattal dolgozunk, viszont cserébe, ugye mi egy hálózatban dolgozunk, ha úgy tetszik, tehát minden egyes országban az energy-nek ott vannak az elemzői, és innentől kezdve gyakorlatilag lefedjük a legfontosabb területeket, Mi mindenki ott helyben képben van azzal, hogy mi történik a saját országában. Nagyon sok ja, esetben akkor. azt tapasztaljuk, hogy külföldiek próbálják meg a magyar helyzetet elemezni, csak hát ugye nehezebb, hogyha nem olvasunk a magyar okay. sajtót, és nem vagyunk akkor, képbe akkor. a fidomságokkal. Ja. Eljutottunk a bevezetéstől a tárgyalásig, a tárgyalás pedig arról szól maga a megbízatása a beszélgetési megba, eh, megbizatása eh, Virovács Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével, arról szól, vagy arról szólna, hogy eh, gazdasági válságot már megértem, gazdasági fellendülést már megértem, pandémiában még nem éltem, pedig megéltem pár évet, és ö, ugye, amit az emberek megéltek, azok békés évek voltak, éltek kommunizmusban, akkor ugye nem így hívták, Év, így hívták kapitalizmusnak, ha ez egyáltalán kapitalizmus, nem tudom, ö, nem éltek meg háborút, nem éltek meg világháborút, ö, nem éltek meg földrengéseket, árvizeket is csak korlátozott mértékben, és az volt a kérdés, hogy ez a pandémia, amely, ha minden igaz, tartamát tekintve nagyjából egy évig el fog tartani, ki tudja mennyivel tovább. Ez eddig. Március óta, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november eltelt 9 hónap minimum. Ez mennyire vette igénybe az ország gazdasági erejét, hogyan van a gazdaság? Elsősorban abból a rendkívül primitív, Kiindulásból, vagy kiindulási alapa rendelkezve, hogy a hírekben arról van szó, hogy ilyen-meg olyan alapból, ami egyébként már állítólag nem is tartalmaz pénzt, tehát már ez se érti az ember. A kormány ismét kiosztott pénzt, és ebben a legtöbbet a sport kapta, aztán megkapták az egyházak, és aztán jött az egészségügy, és akkor az ember azt gondolta, hogy itt minden rendben van, hiszen, hogy egyébként ez a prioritás, hogy sport, egyházak, egészségügy, akkor itt nagyon nagy probléma nem lehet. Másfelől viszont egy folytában arról lehet hallani, hogy nő a szegénység, és nő a cúresz vagy a cúresz potenciája szónak abban az értelmében, hogy még van élelmiszer a spájzban, de már nem soká, és ezt a kettőt az ember próbálja összeegyeztetni, és hát megmondom őszintén, hogy csak nagyon mérsékelten sikerül. Az elkövetkezendő közel negyed órában önnek ezt kéne megpróbálni érzékeltetni, mennyi minden van a spájzban, mennyire feltölthető a spájz, mennyire kell felkészülni arra, hogy egyébként csökkenő tartalmus pályazzal kell egy együtt élni, úgy, hogy talán nem lesz éhínség, vagy lesz. sem pánikot, vagy legyen csupa örömhír. Ez önön múlik, töltsük meg tartalommal. Nyilván nem szeretnék sem pánikot kertni, sem pedig túltottan optimista lenni. Alapvetően az igazság valahol nem odállt, hanem a kettő között van. Ugye egyrésztről beszélünk egy nagyon mély visszaesésről, amit megtapasztaltunk a második negyed évben soha ilyen mértékű gazdasági visszaesés nem volt. Jó, csak azt, azt jelenti, hogy ide mindenki sor. különböző hülyeségekkel telefonál be, vagy kevésbé hülyeséggel. Ide alig telefonálnak be, hogy elvesztették a munkájukat, ide alig telefonálnak be azzal, sokan vannak. Én ezt értem, csak állandóan tehát úgy, úgy vagyok ezzel, mint az első periódusban a koronavírus járványjal. Oké, ok, itt van, de mutassanak nekem végre egy koronavírusos beteget. Most már tudnak mutatni nekem koronavírusos beteget nem Mondom, hogy hál' Istennek, sajnos, de most sem avval van elfoglalva a műsor, hogy felállítsak a tehetősebb hallgatóimból, nézőimből egy tábor, hogy valakiket segítsünk, hanem mással foglalkozunk. Nem tudom, hol vannak ezek az emberek, lehet, hogy nem panaszkodnak, mert ők mind nagyon sajnos én érintett voltam, illetve a családom érintett volt, a párom elveszítette az állását a koronavírus miatt, mert nem volt a cégnek megrendelése ha nincsen szégynek megrendelése, nincsen szükség pénzügyesre, legalábbis nem annyira, amennyire eddig szükség volt, nem érkezik be annyi számla, lecsökkentették a munkaidőt, megkapta a bértámogatást, majd után megszűnt három hónap után a bértámogatás, utána el kellett dönteni a vállalatnak. Ja, csak azt árulja az nekem, hogy ebben összefüggésben, hogy a frászkunyhóban létezik az, hogy miközben ebben az országban a bizalmatlanság tízes skálán nagyjából 8 és 10 között van, a KSH adatai szerint most lehet tudni azt, hogy júliusban 400 ezer munkanélküli volt, miközben akkor, amikor ennyi volt, akkor nem tudom, hogy miért számoltak be 215 ezerről. Egyáltalán hogyan van az adatszolgáltatás, ön miből táplálkozik? Mi alapján mond bármit is? A munkaerőpiac az pont egy olyan speciális eset, hogy soha nem látunk rendesen és tisztán. Két különböző adatforrásról kell itt is beszélni, nem szeretném mutatni a hallgatókat ezzel. Alapvetően arról van szó, hogy az egyik adatszolgáltatás a navon keresztül jön, a másik adatszolgáltatás pedig egy felmérésen keresztül, ami a navon keresztül jön, nyilván sokkal lassabb, nem teljes körül ebben a tekintetben. És, és ebből a szempontból ott például nem nézzük meg az öt fő alatti vállalkozásokat. Tehát arról van szó, hogy alapvetően pont a legkisebbek, akik egyébként a legérzékenyebbek bármilyen a ők munkerőpiaci szempontból nem kerültek felmérésre Ezekben az előzetes statisztikákban, vagy ezekben az úgynevezett intézményi statisztikákban, amikből itt azt látjuk, hogy hány százalékos a munkanegküliség. Viszont van egy felmérés, amikor fölemelik a telefont és megkérdezik, hogy őnek kedves hölgyem vagy uram, ön a munkanélkülnek gondolja magát, és erre azt mondok, amit akarok. Még akkor is, hogyha egyébként én vagyok a világ legjobban keresembre, mondhatom azt, hogy én munkanélküli vagyok, mert félek attól, hogy holnap engem kirúgna. És innentük ez a behúzza a, a kársa. Jó, hát akkor ő munkanélkül és szépen végigmennek egy mintán, a minta reprezentatív, leképzi az egész társadalmat, és ezek alapján becsülnek egy számot, és most ez jött ki a KSH-tól, nyilván ezt illet volna kicsikét hamarabb megtenni, nem tudom, hogy miért évvége felé látjuk az első hullámadatait, lehet magyarázni módszertannal, tisztítással, egyébbel. A lényeg, hogy most már van egy adatunk, és ez azt mutatja, hogy körülbelül 400 ezeren vallották magukat. Mi lehet a, a mostani adat? adat? Ezt majd júliusban fogjuk megtudni jövőre, vagy hogy van ez? Bízom benne, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez egy próbakörnek jó volt a KSH számára. Én alapvetően bízom a KSH adataiban ezt fontos leszögezni. Az, hogy maga a módszertan, ami egyébként európai szinten ugyanígy működik, az miért olyan, amilyen. Ezzel lehetne nagyon sokáig vitatkozni. Ettől függetlenül a KSH adatai azok rendben vannak, tehát nem Kínában élünk, nem egy kínai statisztikai hivatalról beszélünk. Oké, okay, rendben uh, úgy, menjünk hogy, tovább. Úgy, az jó. Azt kérdezem öntől, hogy az, hogy a központi statisztikai hivatal kiadott jelentése szerint szeptemberben a bruttó átlagkereset 8,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban január-szeptemberben a 9,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti el, hogy megbolondult a világ, és miközben gazdasági visszaesés van, olyan mérvű, amilyen mérvű az elmúlt időben talán sohasem volt, ahhoz képest a bruttó átlakeresetek mégis így növekednek, vagy ez mégis hogy a frázkonyóban van. Illetve hogyha ez így van, akkor hogy létezik, hogy ennek az inflációs hatását viszont a legutóbbi felmérés szerint, a legutóbbi adatok szerint, ami éppen tegnap látott napvilágot, ez nem követi, hiszen talán 2,7% volt az előző 3% után. Nagyon sok dologról kéne beszélnünk, Kezdjük először is azzal, hogy mit is mutat nekünk ez a bérstatisztika. Az előző év azonos időszakához képest mérjük a bérnövekedést. Ez azt jelenti, hogy figyelembe vesszük, hogy tavaly mennyi volt a bér és most hogyan állunk. A béreket nem havonta határozzák meg. A béreket jó esetben valamikor az előző év végén, az év elején, megtárgyalják a munkáltatók és a munkaválló a kormányzat bejelent a minimálbérek. Oké, okay, de ha az így van, akkor ezt elég egyszer közölni, hiszen abban aztán évközben nem nagyon lesz változás. De lehet változás, hiszen nagyon sok esetben évközben születnek megállapodások. Ugye gondoljunk például a különböző szakszervezetekre, amelyek akár az államáskolók. Okay, akkor azt kérdezem, látni, hogy a januári a adatokhoz a képest ez csökkenő, vagy emelkedő, mert ha csökkenő, akkor csökkenő. érthető. Mennyivel? Tehát nagyjából 11-12%-ról indultunk, és szépen lassan morzsolódik lát. De egy nagyon fontos dolog, ez csak a teljes munkedős bért mutatja. Hát ez nem foglalkozik azzal, aki úgy, úgy veszítette el az állását, hogy nem veszítette el az állását, mert mondjuk csak 6 órában dolgozik, uh -huh. vagy 4 órában dolgozik. Tehát a, a szám jól néz ki, de ez nem azt mutatja, hogy mennyi a lakosság rendelkezésre álló joga. statisztikai okai vannak, hogy a teljes foglalkoztató, vagy a teljes időben foglalkoztatott adatai szerepelnek csak benne. Igen, sokkal egyszerűbb és könnyebb ezeket az adatokat gyűjteni, illetve nem lehet megtenni azt, hogy miért ezt hiszen könnyen lehet, hogy valaki két munkáján dolgozik kétszer-négy órában, innentől kezdve duplán számoljuk el, úgyhogy ennek is technikai okai vannak csak és kizárólag a teljes munkidős foglalkoztásra számolják szerte a világon. Jó, Egyébként még mielőtt eljutnánk ahhoz, hogy hogy alakultak az inflációs számok, vagy hogy alakult az infláció az elmúlt időben, azt kérdezem Öntől, hogy tudja, vagy akarja érzékeltetni azt, hogy miközben a next generation talán nem vesz igénybe, miközben annak sokkal kedvezőbbek a kamatfeltételei, mint ahogy legutóbb a piacról felvett, Hitelt a magyar állam, valójában mi az, ami a Spájcban van, és meddig elég. Illetőleg ki tudja azt megmondani, hogy ezek a hitelfelvételek meddig történnek ezen a relatív kedvező áron, miközben ezért is kamatot kell fizetni, hozzátéve, hogy ezt a mostani hitelt is egyebek között a 2021-ben lejáró hitelszerződések kifizetésére veszik föl, ami egyébként ebben a szakmában tudtam általános, de mégis ha ön benéz az államnak a kamrájába, amit talán ön lát, én nem, mit látott. Alapvetően én azt látom és azt gondolom, hogy a pénzügyek rendben vannak. Nyilván szokatlan ez a magas költségvetési, nyilván szokatlan, hogy megint 80% fölött van az államadóság. Mások is így értek, másfelé is ilyen mértékű az eladósodás. Az, hogy most milyen vita van az EU-val, vagy nincs az EU-val, ezt abból a szempontból félre kell tennünk, ez nem, ez nem befolyásolja, lényegében a holnapi napunkat. Ez nem befolyásolja azt, hogy holnap üres lesz a kamra, ez azt befolyásolja, hogy ők 5 év múlva hol fog állni az államadósság mutatónk, és hol fog állni a költségvetési anyuk. De mondok neked őket, hogy a mai modern elméletek azt mondják, hogy senkit nem kéne hogy érdekelni az államadosság. És egyébként igen, Japán 200% feletti GDP-es államadossággal működik. Köszönöm szépen, nem omlott össze a gazdaság. Be jó szín... Nagyon jó beszélni, de ez nem fog tudni hozzászólni, mert mint mondtam, semmihez se értek, csak kérdezni <hí> tudok talán. De ugye ezek az adatok ezek egyébként nem egy pandémia idejére vonatkoznak, itt ugye egy működő gazdaságot feltételeznek, ami ugye pótolni tudja azt, amit <hí> egyébként, vagy legalábbis megpróbálja az ütemét tekintve pótolni azt, amit kiadnak. De olyankor, amikor olyan gazdasági változások vannak, amilyenek korábban sose voltak, ez nem egy alapvetően más helyzet? Alapvetően más helyzet, viszont addig amíg, addig, amíg azt látjuk, hogy Magyarország tudja magát finanszírozni, tehát bármikor kisétel a nemzetközi piacra, kinyújtja a market és azt mondja, hogy szeretnék hitelt felvenni, ugye ezt kötvény kibocsátásra teszi meg a Magyar Állam, és addig, amíg ötszörös túljelentkezés van a kötvényére, okay, rendben rohanna, van, akkor elnézést, én, én egy ilyen közbekérdező vagyok, azt árulj el, rossz a kérdés, de nagyon jól tudok föltenni rossz kérdéseket. Létezhet az, hogy az állam jobb állapotban van gazdaságilag, mint a lakosság? Igen, létezhet. És ez Igen, úgy frázol, nem... van? Hát gyakorlatilag úgy szerintem, hogy egy állam sokkal biztosabb uh, egy hitelező számára, mint egy egyén. Egy állam mögött nem egy egyén van, hanem Magyarország esetében 9,7 millió. Nyilván nem ennyi keresünk van, uh, de ettől függetlenül egy államadóság mindig biztonságosabb, mint hogyha azt okay. mondaná bármelyik nemzetközi telező, hogy ilyen jóskának is pistelek adok. Így aztán különség. ön személy szerint, mint elemzőt, nem is érdekli, hogy ez a relatíve vagy nem is relatíve jó helyzetben lévő állampandémia idején milyen prioritást van kiadásait tekintve? Ez egy gazdaságpolitikai okay, kérdés, ez nyilván ez... lehet véleményem, de ettől függetlenül okay. azt kell elfogadni, amit csinálnak. Jó, akkor azt magyarázz el nekem, mert ezt végképpen nem értettem, hogy az ingyenes parkolás és az üzemanyag árak húzták vissza az inflációt. Az üzemanyag árakat még csak értem, de az ingyenes parkolás az ekkora tétel lenne. Bizony, 0,8%-kal szerepel az inflációs kosárban. Azt ugye Országos szinten, tehát magas, nagyon magas a szintje és ugye megszűnt a parkolási díj, ez több mint 20 os egész pontosan 21 os átcsökkenést jelentett. Ezt a két számot összeszorozzuk, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 0,2 százalék ponttal húzta lefelé az infláció hát az előző, előző hónaphoz képest. Megmondom őszintén, én is így voltam bele, és amikor először ezt kiszámoltam, és valamikor tavasszal volt az első ilyen bejelentés, akkor az én előrejelzésem volt a legalacsonyabb, amikor ugyanúgy adott havi inflációról kellett beszélni, és mindenki megkérdezte, hogy de miért gondolom, hogy ilyen alacsony lesz. Elmondtam ezt, és mindenki leült, hogy hát csak ezt nem is gondolták, hogy ennek ekkora hatása van. Bizony, ennek ekkora hatása és van. Ezek a nyilván... hatások, beleértve az, az üzemanyag árat, az ilyen mértékben tudja adott esetben, mert hát ugye például ezt mutatja, elnyomni az élelmiszerárak emelkedését. Bizony, és pont ezért nem szabad alapvetően ezt az inflációs mutatót úgy tekintenünk, mint ami mindennek a megmondója. jól mondja. Ez egy, ez, egy, ez egy ilyen kreált mutató, ami valamire jó, de alapvetően nem arra, hogy én meg ön el tudja dönteni, hogy most drágebbe az élet van. Oké, okay, akkor ez mire jó? <gül> ez arra jó, hogy például a monetáris politikai hatóság, nevezzük nevén a Magyar Nemzeti okay. Bank, lássa azt, hogy merre mennek a folyamatok, merre megy az alakulás. Ha ja, eljutunk, oda, hogy a Magyar Nemzeti Bank van. is e tekintetben nyugodtabb lehet, mint a lakosság. Tehát jobb lenni Magyar Nemzeti Banknak és Államnak, mint lakosságnak. A beszélgetésünk egyik tanúsága ez. Hát nyilván, mert az állam sokkal könnyebben jut hitelhez, a Magyar Nemzeti Bank meg tud pénzt teremteni. Nyilván, ha én hitelhez jutnék bármikor, is bármikor tudnék itt pénzt teremteni, illetve tudok, csak nyilván börtönjár érte, akkor, akkor alapvetően én is boldogabb lennék, de hát ez így működik, mióta világ a világ, hogy az államnak és egy nemzetipaknak mindig nagyobbak a lehetőségei, hosszabb az a takaró, jobban tud nyújtózkodni. Azt árulj el! Tételezzük. Nem tudom, hogy ön mennyire tudja magát kívülről látni, én maximálisan. El tudja ezt képzelni, hogy valaki meghallgatta, ugye ez egy is, megnézte ezt a beszélgetést, most akkor ő mit gondol arról a helyzetéről, amiről eddig mondjuk azt gondolt, hogy az közel se olyan jó, és a vinovác és a fiala kihozta, hogy neki tulajdonképpen olyan nagyon sok panaszkodni, valóra, panaszkodni valója nincsen, független, hogy ő konkrétan nem érzi jól magát. El tudja képzelni ezt a helyzetet? Ez a szép a szakmámban. <laughs> Az, hogy én, én beszélek a nagy, a nagy egészről, a makrogazdaságról, a GDP-ről, meg dobálkozunk dobál három hárombetűs számokkal, de az embert alapvetően egy dolog fog érdekelni. Lesz-e holnap állásom, a főnök végre emeli a fizetésemet, és mennyibe kerül a tej meg a cukor? És Lehet ezekről is beszélni, csak nyilván nekem, mint egy bankjelemzőnek, nem ez a feladatom. Értem. Hát figyeljen, nem paraszkodhat. Nagyon érdekes élete van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szükség esetén is gondolom, hogy lesz szükség, ha csak nagyon rossz benyomást nem keltettem, akkor foly, folytassuk. Viszont, köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra. Minden jó, viszont hallásra. Önök Viróvárc Pétert hallották az ING-ban kellemzőjét. Csaba, Zugló. van ittem benne a vonalban um, néztem az ennek elnézést biztos mindent tudnom kéne ennek mi a neve, ami volt legutóbb a parlamentben ami ezeknek a zuglói lakásoknak a történetét illeti, amire nem kapott kielégítő választ ez azonnali kérdések órája, mi ez? azonnali kérdések órája, ez van most a, a, a parlamentben. A, a mostani ülészek alatt, ugye nincsen Mi az, amikor hogy... eljut az ember abba, abba a helyzetbe, hogy országgyűlési képviselőként nem lát más megoldást, mint az azonnali kérdések órájában megszólítani valakit abban a reményben, hogy? Hát ugye ennek az volt az előzménye. Ez egy régi történet, ez igen. Ö... 2009-ben 2009 indult egy társas házépítőzés kapcsán zuglóban. De hát az elmúlt hetekben minden osztási képviselő kapott a károsolt lakóktól egy levelet. És leírták a kálvárjáikat, hogy mi mindent tettek ők az elmúlt években, hogy hogy nem tudnak a lakásukhoz jutni, hogy nem jutnak a, a esetleg vissza a pénzükhöz. És miután minden országysi képviselőnek írtak a levelet, és ez ott van Zuglóban, így aztán én, mint Zugló országysi képviselője, úgy gondoltam, hogy meg kell ebben szólalni, és ezért szólaltam meg. Mit várt? Ez így van a... Hát ennél többet vártam a volna, tehát, ne, tehát nem, vár, nem várt? azt várt. Ne azt mondja meg, hogy ennél több. Mi, mi az, amit várt? Azt fogja mondani, hogy az illetékes, hogy tótúr vége van ennek az izének, szeansznak utána üljünk le, vegyünk el egy papírt, osszunk, szorozzunk, most meg lesz a pénz. Hát normális esetben mondjuk így kellene, hogy működjön a dolog, nem úgy mi kellene az, amit, működni mi a, mi 20, az, 20 évvel, ezért a dolgokat emlegetnek. Van egy pillanat, mi az, amit ezügyben a történetből adódóan a címzet meg tud tenni, mert hogy egyébként ezügyben az államnak dolga van? Hát ugye abban, amikor azt látjuk, hogy egyik napról a másikra éjszaka beterjesztenek 10-20-30 esetleg 40 törvényjavaslatot, törvénymódosítást is, akkor ez egy új gyakorlat, hogy mondjuk egy ilyet, amit a, ezek a e, szerencsétlen, e, e, torult helyzetbe került lakásvásárlások kértek, semmi más nem kértek egyébként, mint hogy az építési törvénynek a, a, azon módosítását, hogy legyen bírságolható az az építető, aki mondjuk... E, Ilyen helyzetbe hozza a vásárlókat. Mi szerint nem, nem kell használatba védeni, nem fejezi be a lakásokat, nem kell használatba védeni, vagy nem Ezeknek a lakóknak a káváriája, amire egyébként a válaszoló is utalt, és azt mondta, hogy a, a megoldás nem más, mint a bíróság valójában egy vége láthatatlan folyamat. 2009 óta eltelt el 11 év, és ki tudja, hogy még mennyi idő vár azokra az emberekre, akik egyébként a panaszukra megoldást várnak? Hát ugye, ugye nem hiszem, hogy a bíróság fogja ezt a problémát megoldani. Ak akkor még évekig el fog ez húzódni, és évekig, évekig ott fog állni ezek a fejezetlen lakások zuglóban. Ugye a történet arról szól egyébként, hogy ez az építető eladta 3-4 éve ezelőtt ezeket a lakásokat, vagy 5-6 éve ezelőtt ezeket a lakásokat, megfinanszíroztatta magyarul az építkezést a lakókkal, előre ezek kifizették, fölépült a ház, majd rájött az építető időközben, megemelkedtek az építőanyagárak, a bérek, az alvállalkozók többet kértek tőle, hogy már nem, az a, nem olyan szépen néz ki a, a projekt, tehát nincs akkora az, rajta, mint ahogy kinézett, ezért arra gondolt, hogy ö, ö, fölbontja a szerződéseket a lakókkal. Volt ez, Öm, ez itt már a Kejfej Jancsibon. Igen, és, és ö, kér plusz 4-5 milliót attól, aki esetleg hajlandó fizet, megkapja, aki nem az a fölbontja, és majd eladja jobb áron, mm -hmm. és így, így lehet extra profitra szertenni. Igen, ám csak hát ugye, ha mindenki ezt csinálna, akkor nagy baj lenne ebben az országban, a gazdasági folyamatok kiszámítatatlanak az áremelkedések, és kiszámítatatlanak, tehát akkor, amikor egy projektet tervez valaki, azért belekalkulálja azt, hogy körülbelül mi lesz ennek Igen. a vége. Ha nagyon elhúzódik, hát akkor kerülhet mondjuk ilyen helyzetbe, de akkor sem illik ezt mondjuk ilyen módon befejezni. A megoldás, amit a lakók vagy a vásárlók kértek, szerintük az, hogy a törvény módosításával szankcionálni valójában az építtetőt rá kényszeríteni arra, pénzügyileg, ugye bírságokkal, hogy lépjen, mert addig, amíg nincsen semmilyen kényszer rajta, addig ezt nem, nem tudják megoldani. De hogy ugye a, a, az ingatlanosnak is azért ott áll a pénze, mert ugye amíg nem értékesíti a Az Azért másik kérdés, tehát tudom, hogy nekem ne, nekem ne az ingatlanos azt a szívem, hanem, hanem érdekeljenek azok, itt akartak lakni, de itt valójában senki se jut a pénzéhez. Hát egyik nem rosszabb a rossz nem Rosszabb a helyzet, mert ezt megfinanszírozták a lakásvásárlók. Tehát a nagy része teljes egészében kifizette az ingatlan már, és ennek ellenére nem kapja meg Igen, Igen, igaza van, igaza van, igaza van, igaza van. Az extra profithoz nem tud mondani. igen, igen, igen, igen, rossz logikát követtem. És ugye ezért azt kérték a lakásvásárlók, hogy legyen arra lehetőség, hogy egy törvénymódosítással mondom szankcionálta, legyen ki kényszeríteni az építetőben valamilyen el el lett, a parlamentben? Hát ugye Mi most kénytelen leszek te. én ezt a törvénymódosítójavaslatot javaslatot bead benyújtani, mert ha nem tette meg a kormány, egyébként ugye azért azt kezdtem mondani, hogy egyik estéről, vagy egyik napról a másikra, azért itt több tíz törvénymódosító módosító meg, meg szokott jelenni. Közben most, most, most, amikor a, a járványhelyzet kellős közepén vagyunk, akkor olyanok is megjelennek ugye, mint a. A, a, a férfinő, meg egyebek témakörében, meg, meg, meg sorolhatnám hát az a közpész az meg. A közpész meg. Ott ennek már amit megért, aztán nem fogad. Rengeteg, rengeteg így van. Na de hát ugye miután az államtitkár úgy gondolta, hogy eh, majd a bíróságok eldöntik, meg megtesszük azt a szívességet, segítséget nyújtunk neki, hogy megérjük ezt a törvényjavaslatot, hogy ha egyébként nincs rá idejük, akkor legalább. Mi dolgozunk helyettük, és megírjuk, benyújtjuk, és hogyha egyetértenek vele, hogy ilyen módon ezt meg lehet oldani, akkor, akkor ugye befogadják, és akkor végigmegy, és meg lehet talán oldani. És akkor legalább a lakóknak a problémája, ezeknek a lakóknak a probléma megoldódik, és sok, nagyon sok hasonló helyzetbe került lakásvásárló, vagy pedig a jövőben, hogy ne kerüljen ilyen helyzetbe, annak is megoldódik, mert ha lesz egy kellő elrettentő szankció mögötte, akkor nem biztos okay, hogy És hogyha nem fogadják be ezt a akkor mi van? Hát akkor ugye az van, hogy marad ez a helyzet, ami van. Ö, akkor várnak a lakók két évet, és bízunk abban, hogy 2022-ben majd egy másik kormány lesz, akiket jobban érdekli az emberek problémája, és akkor akkor lehet. Érdekes, hogy 2022-ben várnak az emberek a tekintetben, hogy majd megoldódik. Hát majd adunk kérdezi. be egy másik törvénymakasítást törvény, hát. is együtt. Egy hamarabb legyen 2022. Hát azzal is segíthetünk, a, hogy ezt az ingyenes parkolást szüntessük meg, mert Ja, ez a káosz, ami van a városban. Ez szintén az már, sikerük lesz, én ez ezt látom előre. Független, hogy e kisebb az infláció, Kikondolta volna? Hát ha, ha, igen, hát ez egy, egy fura történet, hogy az emberek a kevesebbet fizetnek valami, a kevesebbet költenek, akkor igen, csak ugye ezt a kevesebb költést most éppen az önkormányzatokkal fizethetik meg szintén. Akik meg szép lassan tönkre mennek, úgyhogy mindennek van ára, tehát a serpegyön érlek serpenyébe, egyikbe beteszek, akkor ugye a másikba, vagy egyikből kivezek, akkor a másikba is hiányzik, hogy valahogy legyen. Tehát ez, ezért ez. De nem ez a legfontosabb probléma ebben, hanem a forgalomszabályozás, ami, ami miatt használatlan lassan a város. Hát ezen, ezen is próbálnánk ezre úgy tűnik, hogy ebben nem lesz változás, ráadásul ez még ö, talán nem is hetekig, hanem hónapokig így lesz. Nem maradunk téma nélkül a jövő héten. Is. Nem, minden héten van valami. Így, így. így. Illetve minden héten van valami, amikor, amikor be lehet számolni, hogy az előző hét után mit tűnt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm viszont hallásra. Viszont hallásra önök Tóth egy hallották képviselőjét. Deus e Maria Que trazem luz Amor e sabedoria Oh, aleluia Aleluia, filho de Davi Alegria Boas festas para toda família Cristo Jesus Filho de Deus e Maria Que trazem luz Amor e sabedoria Oh, aleluia Aleluia, filho de Davi Alegria Boas festas para toda família jó reggelt! Falus András akadémikus van a vonalban. Jó reggelt! A mai beszélgetésünk kevésbé lesz tudományos, sokkal inkább a kommunikációhoz tartozik, amit egyébként a vírusjárvány első felében is folytattunk. Um, Naív módon, de ez az én világhoz való hozzáállásomat általában mutatja, megkerestem kerestem Gulyás Gergét, akivel valamikor relatíve közelebbi nexuson volt, hogy amennyiben van bármilyen stáb, amely az oltással és az oltás népszerűsítésével belétve ezt a műsort vagy más műsort illeti, abban szívesen közleműködöm, de nem is válaszol, de hát mondhatni azt, hogy ennél sokkal fontosabb dolgai vannak, miért is kéne neki erre reagálnia. Uh, és nem mondanám, hogy a tegnapi, tegnap előtti események, azok visszaigazoltak engem, mert bármi is történjék rosszul, ez nem azt jelenti, hogyha én közre akkor feltétlenül jobb lenne, de azt gondolom, hogy ami például a... A vírus oltáshoz, vagy a vírus ellen vakcinával kapcsolatos bizalmatlanságot illeti, az tegnap nem egy, hanem több koporsó szöget kapott akkor, amikor a kormányzati tájkoztatási központnak kellett ilyen heves küzdelmet folytatni a különböző orgánumokkal, azt követően, hogy ők pontosan leírták azt, amit Müller Cecilia mondott, és aját, hogy Müller Ceciliját tették volna helyre a kormányzati tájkoztatási központban mindazokat tették helyre, akik egyébként leírtak az, hogy mit mondott Müller Cecília. És azt gondolom, hogy ez abszurdum. És egy olyan pandémia idején, mint amilyen ez, ez végképpen abszurdum, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy a miniszterelnök megmondta, hogy ott van a fény az alagút végén, az pedig nem más, mint a vakcina. Ez a vakcina jelen pillanatban Amerikában és Angliában rendelkezésre áll. Lehet, hogy van még a világnak más ország, ahol elkezdték a Vakcina beadását ez a BioNTechnek és a Pfizernek a közös szerzeménye, de a világ boldogtalan még felén, beletve Magyarországon csak különböző adminisztrációs feltételeknek lehet megfelelni, azt követően az ember nem kap vakcinát, viszont tájékoztatják arról, hogy van orosz vakcina van, kínai vakcina van, amerikai vakcina van, Hongkongi vakcina van, üzé, Máté Szalkai Igen. vakcina, minden, tehát virágozzék minden vakcina, ami létezik, és ami majd rendelkezésre áll, először avval fogják beoltani a népet, és ha a falus oda megy és azt mondja, hogy ő egyébként ezt a pirosat kéri, mert neki ez a szimpatikus, akkor azt mondják neki, hogy de drága falus, itt nincsen piros, itt zöld van, eszi, nem eszi, nem kap más, és jól beoltják vele, független attól, hogy ennek nem örül, és független attól, hogy mondjuk az orosz vakcina iránti eh, oldhatatlan szó, miatt az ember nem érzi, nem amiatt, hogy nem lehet inni utána, mert hát, tudod, mit eh, legyen ez az antialkoholizmusnak az egyik eszköze a vakcina, eh, de az, hogy az ottani eh, egészségügyieket úgy oltják be, hogy azoktól egyáltalán nem kérdezik meg, hogy szeretnének-e a kapni oltást, hanem ez a népszerűsítésére szolgál, miközben a Putin azt mondja, hogy nem kér belőle, ez alapján az ember azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy inkább megdöglik, de azt mondja, hogy Köszönjük az orosz vakcinát nem kéri. Na most ezt abba fogom hagyni, csak azt akarom neked mondani, hogy ez nonsens. Nonsens, ami most van, és ez nem nonsenszebb, -e, ha egyébként ezt lehet fokozni, mint ami korábban volt, de az, hogy a Magyar Orvosi Kamara egyébként milyen lagymatagon foglalkozik a víruszkeptikusokkal, miközben maga az akadémia többször elmondta, hogy ez egy milyen fontos téma, ifjabb Duda ernőnek egyebek közt ma ezt ajánlottam föl. nem is tudtam, hogy a skeptikusok társaságának egy időben ő volt az alelnöke, hogy beszélgessünk, az minden esetre mind abból, ami most következik, egyenesen levezethető. Hogy a frászkonyhóban van ez? Értem. Akkor no. a kérdés lehet érteni. És mi a válasz? A válasz az, hogy az országos tiszti főorvos, ha ezt megpróbáljuk jó indulattal és jó Hallgatni, amit mond ez a hölgy, aki naponta ki van szerintem téve, ilyen és olyan előírásoknak, elvárásoknak, annak meg akar felelni, közben meg akarja a, a szakmaiságát tartani, én most hogy mondjam el, hogy szerintem mit akart mondani, másképp, <gül> akkor, hogy, okay, hogy mit sikerült mondani. Ő azt akartam mondani, hogy az, hogy ki milyen vakcinát kap, az döntse el a szakma. Döntse el az orvos, az infektológus, az epidemiológus, az döntse el, vagy például olyan, vagy például olyan meggondolás alapján, hogy majd, ha, tudom én, öt vakcina rendelkezésünkre áll, zárójelben mondom, én szerintem ez néhány hónap múlva így lesz, akkor az életkorának, az előzetes betegségeinek, az, a súlyának, a, a higiéniai környezetének megfelelő anyagot kapjon. Nem válogatunk mind a boltba, a samponok, között, hanem ö, igénybe veszük a, a hozzáértő orvos szakmai, higiéniai szakmai ö, ö, javaslatokat. Szerintem ezt akartam Lehetség, mondani. Lehetséges, és maradjunk abban, hogy ezt akarta mondani, és tételezzük fel, hogy ezt is mondta, miközben nem ezt mondta. Te azt mondjad meg, drága, drága falus, az hogyan van, hogy arról, arról eddig egyáltalán nem volt szó, amikor ebben a vakcina izé gov.hu Baromi hosszú izérete feljelentkezel, regisztrálsz, akkor arról nincsen szó, hogy mindazokat a szempontokat, amelyeket te elmondtál, azokat majd figyelembe veszik. Te azt feltételezed, mert hogy erre vonatkozóan van információt, hogy amikor majd a bőség kosarából mindenki vehet és azt tele lesz vakcinával, akkor az a bőség kosara az majd azok alapján, azon szimptomák alapján lesz majd kiüríthető, amit te az é, előbb ja. mondtál? Igen, igen. Én ebben bízom ö, ö, ö, ö, oldhatatlanul optimista. Olyan, Olthatatlanul olyan... ezt a szót most ebben az összefüggésben ne használd. Azt mondjad meg nekem, hogy ki fogja, ott a helyszínen Na, fogják... ezt nem... oltászra gondoltam. Azt árulj el azon. nekem, hogy ezt a helyszínen nem oldhatják, nem oldhatják, old, oldhatják meg, mert az kizár dolog. Akkor egyébként a regisztráció után valakinek egyébként el kéne mennie, hogy aztán a körzeti orvosa vagy bárki más. É, azt mondja? A házi orvosnak kell annyi információnak nem hogy ebben döntést tud hozni. És ez Angliában Amiért itt van például? de Angliában sem nyitjuk, hogy ott csak egy tudjuk. van jelenleg. Igen, egy van, az egyébként egy jó vakcina elnézést, hogy én most ebbe állásfoglalok. Egy a lényeg, nem diszkriminálni. Ez most a szakmára vonatkozik, amely egyértelműen így gondolkodik. Az a vakcina, ami átmegy azokon a szigorú nemzetközi kritériumokon, dokumentációval alá támaszva, a legkülönböző fázisokat elvégezve, és ezt hitelesen, független, elbíráló előtt, teljes mértékben bizonyítva, az a vakcina jó. Ez drága falus indiai ott tartunk, hogy ma már ezt nagyon nehéz mondani, hiszen amikor egyébként az oroszországi körülmények után Magyarország kap X ampulát, amit nem tudom, hogy bevizsgálnak, az, az egy olyan meseszerű történet, ami alapján az ember azt mondja, hogy ez valahogy inkább politikai propagandának tűnik, mert így, pedig a politikai így, propaganda áll. alapján eddig senki se tudott megszabadulni a koronavírustól. De ez, ez nem a te szakmád, van, de... de ez nem a te szakmád meggyalázása? Ez az ez orosz nem, néz, Ez egy kommunikációs, politikai kommunikáció. Elnézést, hagyd mondjak el egy viccet, elnézést, nem akarok ezzel a ügyel viccelni, amikor a kizgyerek hazajön az óvodából, és azt mondja, mama kérdező, hogy mit csináltál ma? Azt mondja, hogy ma a tanultunk, és hogy tanultatok? Úgy, hogy azt kellett kiabálni, hogy hajrá naftalin, hajrá naftalin. Szóval ez egy ez egy kommunikáció Én ezt értem nekem, hogy a kommunikációnak része az, hogy állítólag X emberen ezt kipróbálják, akik önként jelentkeznek, mert ez már nem tűnik ilyen viccnek, ez már nem tűnik annak, hogy hajlán aztalin. Nem, nem, nem, nincsen, nincsen annyi, e, nyilvánvalóan nincsen annyi semmilyen e, szingaléz e, vakcina, amivel e, itt Magyarországon a Fát is hármat egy megfelelő szigorú feltétek, megfelelően el lehetne végezni. A dokumentációt lehet, hogy egyszer a magyar hatóság, nem a szakma, a hatóság megkapja, az az és az szakértőkkel átnézeti. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy valamilyen módon hivatalosá váljon valaminek, egy gyógyszernek vagy egy vakcinának az értékelése. Engem nem érdekel az, hogy a, a politika hangulati nyugtatás céljából azt mondja, hogy már regisztrálunk, már regisztrálunk, már föl vagy írva, hogy te majd egyszer kapsz videót, tehát miközben mondják hogy nem a sorrend fogja eldönteni, hanem valami más. Nem mondanak kell. nem ez engem nem érdekel, nem azt fogok dönteni, hogy a, éppen a politikának mai nap, nem tegnap, és valószínűleg nem holnap, éppen mi az érdeke. Ez egy politikai felhang, ez egy ö, olyan... Ö, jó, de, mi, de milyen politikai felhang az, amikor a koronavírus gofhu n olyan információ lát napvilágot, mely szerint ezt x emberen itt és ott fogják kipróbálni? Ez milyen információ? Ez, egy, ez végül is nem egy inkorrekt eh, információ. De milyen napján fogják kipróbálni, hogyha egyébként a dokumentáció és az engedély jeleg nincs meg? Mi, milyen bizalommal kell rendelkeznie? A szakértők eh, hozzá szólása és tudása, és eddigi tapasztalata alapján fogja eldönteni nem a gov.hu, hanem a hatóság. Egyébként sokkal egyszerűbb lenne, most kimondom, az oroszok, a kínaiak, az indiaiak, a, ö, még egyébként sehol nem nagyon alacsony szinten lévő izraeli ö, vakcina, azt ami egyes fázisban van, tehát nagyon az elején, mindegy, nem, ö, nem a, a akkor járának jól, ha a nemzetközi úgynevezett centrális engedélyeztetőhöz Európában az Európai Gyógyszerügynökséghez, Amerikában az FDA, Federal Drug Administration, fordulna, mert az ő szakmai véleményük után nekünk nem kell egy újabb Értem, de azt is meg, hogy az emberek, akik bennünket hallgatnak, ha ezek alapján egyetlen dolgot tudnak mondani, akkor azt mondják, Köszönjük. Nem. Különös tekintettel Így arra, van. hogy azt meg végképpen magyarázd el, hogy az Igen. hogy a frászkonyóban van, hogy tegnap délután fél hatkor, legalábbis akkor hozták napvilágra, azt mondta ez a nagyszerű WHO szóvivője, hogy egyelőre nem a vakcina, hanem a közegészségügyi rendelkezések betartása a leghatékonyabb védelem. Akkor ezt hozzák össze a WHO szóvivőjét Orbán Viktorral, mert ők ketten nem értenek egyet, lehet, hogy mind a ketten politikusok, lehet, hogy mind a ketten orvosok, bár az or Orbáról tudom, lesz nem. De elmondani, mert ő jogász, alám járt az eltére, de ez hogy a frászkunyhóban van? Miért mondja ezt a VHO? Mert a VHO egy hatóság, egy szakértőket felhasználó és hatóság. És alatt ő a távoltartást, a maszkot, Masz, igen. a kézmosást értette, azt mondta, hogy amíg széles körbe, de hát.. Jó, ja, de nyilván... azt is mondta drága falus, hogy egy dolognak tartja az oltóanyagokat, ám úgy véli messze még az a védelem, amelyet várnak tőlük. Igen, mert, mert még nem alakulhatott ki az a nyáj immunitás, ami a vakcina, a széles körü vakcina alkalmazás, széles körű és differenciált vakcina alkalmazás ö, ö, után remélhetően ki fog alakulni, amikor a populáció az egész földön, ugye közel 8 milliárd emberen, 60-70 százalékos lesz, akkor a vírus elbújhat a szégyenében, és nem fog hatni tovább, ha csak nem mutálódik, de a mutáció jó meg rossz irányba is történhet már a vírusra és ránk nézve. Tehát a WHO azt mondja, hogy még nincs jelen a, a teljes emberi populáció számára egy ö, csodaszer, amit most vakcinálnak hívunk, de hamarosan lesz és ennek e addig is higiéniai... Én nem tudtam, hogy te minden egészségügyi dolgozónak, kiemelt egészségügyi dolgozónak a tolmácsa vagy, mert akkor új foglalkozásod lehet, tehát azért figyelj, új minőségben ha. fogsz megjelenni a világban. Aztán... Nem, én tudományal foglalkozom, és én iszonyú fontosnak tartom az értelmet kommunikációt, amely érthető a a bányásznak, a vilamosmérnöknek, a politikusnak, itt most ez zárójelt gondolok, és mindenki másnak, akinek nem ez a szakmája. Érthető legyen, és igaz én ezt mondjon. értem, de, de, de ez Ez lehet egy jó indulatú tolmács, de egy jó indulatú tolmács nincsen abban a helyzetben, hogy magát az intézkedést létrehozza, és azok az, em hát nincs. És azok az, az a emberek, igen, hát illetve azok az emberek, akik különböző grémiumokban foglalnak helyet, miközben Orbán Viktor és népi zenekara olyan mértékben váltogatja azokat a grémiumokat, amelyekre hallgat a pandémia Idején, hogy az ember már nem is tudja, hogy melyik népi arra játszanak, hiszen az a korábbi Jakab Ferenc, aki korábban egy tótumfaktumnak lett kikiáltva... És az is egyébként... Én ezt értem, abból adódóan, hogy képes volt olyasmit mondani, igen. ami egyébként nem felelt meg a kormánynak, cserepadon sincsen már, időnként nyilatkozhat, de... hogyha kap egy engedélyt, de már hivatkozási alapként megszűnik, és akkor az ember azért elgondolkodik azon, hogy ez mondd meg nékem, hogy ki a legszebb a világon, hogy ez alapján a kormány olyan szakértőket alkalmaz, akik azért alapvetően arról beszélnek, amit a kormány szeretne hallani, még akkor Így is, igaz. ha egyébként most meghosszabbították a kiárási tilalmat. Hosszú távon számít ez? Nem számít. Elnézés. De rövid, nekem a politikai, rövid távés számít. Politikai rendszerek jönnek, mennek, miniszterelnökök így vagy úgy változnak külső, belső. Endopédia. De én nem a történelemkönyvnek ének falus, én a jelennek is. De ez a jelenre is igaz. Engem Jakab Ferenc Kemenesi Gábor névrokonom falus Ferenc véleménye jobban érdekel, mint az aktuális, napi politikai hívérje de hiszen... a, a politika az első kettőtől engem megfosztott, miközben mind a kettővel szerettem volna beszélni. Igen. Jó. Nézd, jó. Engem a szakma, persze nem jó. Hosszú távon ö, viszont ez... azt értsd meg, hogy az embereknek az ehhez való vissza... Tehát, hogyha az emberek nagyon azt hallják, hogy a vakcinával problémák... Tehát, hogyha az Igen, emberek... A... Tehát nem lehet azt elérni, hogy az emberek azt Ért, azt szeressék, amit a politika szeretne, hogy szeressenek. Van akiknél eléri, és van akiknél nem. Miközben Így az ember azt gondolja, jön a, hogy... Igen, jön a ellenes ellenességnek az elme aja, Ez, mondan... ez amiről mi beszélünk, ennek ágyaz meg? Hát nem egy megágyaz, mert már... már Oké, okay. akkor új lepedőt Meg van ágyazva neki, de... Pont a felvezetőben mondtad a szkeptikusok társaságát, Így. hagyj védjen meg őket, ők azzal foglalkoznak, hogy a, a teljesen osztoba ösztú, alapos mindennek alapos után kell nézni, a tényeknek kell döntteni. Jó, de valós, ugye én összerúgtam a port a kincses Gyulával, azóta nem áll szóba velem a Magyar Orvosi Kamera vagy kamera. Tudomásul fogom venni, mind a kettőnk számára nagy veszteség. Én már elnézést kértem, nem tudom miért, mert egyébként olyan nagyon <coughs> nem lett volna miért elnézést kérnem. A, a kincses mondta is, hogy visszahív, nagyjából úgy hívott vissza, mint hogy én visszahívtam a Lóbenvejt, innen üzenem a Lóbenvejnek, hogy jövök neki egy hívással. De a dolognak az a lényege, hogy legutóbb a, a, a, az ügyészség döntött úgy, most nem másom elő a papírt, hogy egy a Lenkei Gábor ügyében <coughs> a nyomozást folytatni kell, mert azt a rendőrség Elutasította, miközben egyébként egy orvosról van szó, akivel szemben a magyar orvosi kapara, épp úgy, mint a Gödénnyel és a, a Tamasival kapcsolatban, semmit az égegyat a világán nem tett. De nem indított ezt, etikai eljárás, nem indítottak el a kizárásukra semmilyen eljárás, és azt tudom mondani, hogy ez így egy lófügy. És én, én még pár ilyen példát tudok De miért? Mondani. Azt mondják, hogy miért nem tették meg? Tehát miért ágyaz meg maga a szakma is a víruskeptikus? Én se értek ezzel egyet, nem vállalnám ezt a hallgató szerepet, emellett, amit a Magyar Orvosi Kamara most egyensúlyozásba béremelés, egyenletes béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak, a szociális munkálevőknek végez, az egy rendkívül fontos, egyensúlyozó, billegő, borotva élen táncoló tevékenység. Én akarok jó a nevében szóni. Szóval Ugye közben diplomaták nagyon... válnak, és arról nem beszél, hogy adott esetben ez a szakszervezet feladata lenne, arról nem beszélve, hogy ott lettek ez... átvágva, ahol csak át lehettek vágva. És ez szó... így van, de biztos, meg tudom érteni, el tudom képzelni hogy taktikai okokból a taktika nem Jó, az a kérdés, hogy a vírus a taktikánkra hogyan reagál? Mert a a, jól reagál, akkor taktikázunk. Két dolog ez, két dolog. Van egy szervezet, ezt orvosi kamarának hívják, ők megpróbálnak az adott körülmények között, az adott politikai fensőbséggel olyan kommunikációs poliszit kialakítani, ahol el tudnak eredményeket érni. Nem az abszolút igazság, hanem az adott helyzet megfelelő kompromisszumokkal ö, megszégyenített, mondjam, úgy ö, valóságával kell dolgozniuk. Én a kincseséket rendkívül pozitív ö, és ö, jó akaratú társárnak. Tartom, nem, nem biztos, hogy te, mint újságíró, és én, mint a tudományban dolgozó minden elemét tudjuk az ő döntéseinknek. Tehát nem, nem, én nem vádolnám ezt. Most más személyes szértőzöttség vagy vagy. Érzékes. Nincs bennem ilyen. Tehát azért tisztában vagyok azzal, hogy mi fontos és mi nem fontos. Azt tudom mondani, hogy itt egy nagy nemzeti zsákban való futásbajnokság van. E, azt szeretném mondani, hogy ilyen járvány, mint amilyen most van a világon, ilyen lényegében száz éve nem volt, a spanyol náthaszre terjedt, Annyira abban az Amerikában... Oké, de azt gondolod, hogy én márciusban a porttal Kincses Gyulával, amikor még nem volt ekkora, és már akkor sem voltak határozottan hajlandóak fellépni valakivel szemben, akivel szemben egyébként e, e, valamilyen írás kapcsán mégis felvették a küzdelmet, Igen. és amikor az ember azt mondta... Én még ő... több példát tudok mondani, akinek a óriás rekláma a Kimban, a téren és így tovább, borzalmas, őrület, tudománytalan, felelőtlen, hírneves áldozatai vannak, és így tovább, és mégis időnként a, a, a hatóság, a, a, amelyik egy interfész, egy köztes felület a szakma és a politikai döntéshozók között, nek valamilyen szinten alkalmazkodik el Az, hogy te, fialajános és én, Falusz András, nem vállalnánk ezt a szerepet, az egy más kérdés. Jó, hát most már csak az a kérdés, hogy egyébként ez az összhelyzethez képes mennyire bír jelentőséggel, és mennyire nem. Azt kérdezem tőled, hogy te azzal tisztában vagy, hogy aki regisztrál ezen a honlapon a vakcina infón, azok milyen életkorúak, hiszen egyébként a kormány minden uh, nyugdíjasnak kiküld egy levelet, vagy lesz itt duplikáció, vagy ezt ne tőled kérdezzem. Tehát ezek azok a dolgok, hát, amelyek meg... Ne tőlem kérdezz, ez, um, minden, És azt megkérdezhetem tőled, hogy a 17-es. És... nyugdíjas vagyok, úgyhogy ha megkapok egy ilyet, akkor az el fogom neked mondani. Rendben. Azt áruld el nekem, hogy ez a 17,5 millió a külföldi vakcina azt valaki tudja értelmezni, hogy ez micsoda? Mert ugye itt a számok bűvöletében élünk. Halvány, lila, gőzöm, nincs, ez a 17,5 millió miből jön össze? A, a Pfizer-t azt ugye minimum kétszer kell beadni. Ki tudja, hogy az összes többi? Tehát van itt egy szám, amivel én nem tudok mit kezdeni. Látszólag sok, valójában fogalmam nincs, hogy sok-e vagy kevés. Ezzel én se, én se tudok mit kezdeni. Megpróbálok jó hiszemű lenni az én lelki állapotomnak, az alvásomnak, a hangulatomnak is jót tesz, ha inkább jó hiszemű vagyok. Akkor ne Kap... Nem, de hogy nem. A... Veled kapcsolatva is jó hiszemű vagyok. Még nem. A, a Seattle meg, meg az ilyen megszólaló politikusok, kapkodják a fejüket, valamit mondani kell, tudják, hogy van Moderna, van AstraZeneca, van Janzen, van lesz orosz, egyébként mondom kell, hogy orosz még nincsen, tehát nem ment át semmilyen olyan konkrét vizsgálaton, ami legális és e, e, legitim és nyilvános, ami miatt azt lehet mondani, amit ma már a Pfizer-re meg a modernára és szerintem hónapokon belül, hogy azért mondtam, még legalább háromra, talán az oroszra is jellemző lesz. Ő azt akarja szugalni a magyar lakosságnak, politikai háttértől és beállítódástól függetlenül, hogy ne aggódjatok, vesszük a, a vakcinákat, mindahogy ahogy vették azokat a gyors teszteket, az antitest gyors teszteket, amiről többek között a Semmelweis Egyetem mutatta ki, hogy használhatatlanok. Ö, a, ö, vették a, a lélegeztető gépeket és hivatkoznak arra, most nem a túlárazásra vagy a ö, gondolok, ez egy más dolog, minden túlárazva van ebbe a világban. Azt akarták elérni, hogy az emberek nyugodjatok meg, ha majd meg akartok fulladni, akkor ott lesz mellettek egy gép, Jó, és mert és a é, é, az az ember vagyok, akit minél jobban nyugtatnak, annál idegesebb leszek. Nem innen indultam, de most már végképp ott tartok. Tehát egyszer megnyugtat valaki, akkor roppant nyugtalan leszek. Nézd, én, én, én, én semmivel nem tudok többet, csak abba tudok a, a szakmámból, az iskolámból ö, kiindulva belegondolni, hogy mi lehet motivációs Hát egy ilyen olyan amolyan politikai ö, rendszernek, hogy mit kommunikál. Ezzel együtt az Országos Tisztéfőorvos tegnapi kommunikációját, hogy keretbe foglaljam a mostani beszélgetésünket, szerencsétlennek tartom, az oda-vissza cáfolatokat, meg vagyok győződve, hogy ő nem azt mondta, hogy rám néznek, és én ezt választhatom, mert a a fülem az nem 6 centi, hanem 5 centi, hanem a szakmára gondolt, arra gondolt, hogy az emberek állapota, életkora, elhízottsága, előzetes betegsége, Éppen, Jó, életen, életen, én ezt mind értem, de, de hogy a keretes szerkezet meg legyen, itt van előttem a Telex, amely a saját alapírását három frissítéssel látja el. Egyrészről benne van egy célja, hogy nem értette, ami ugye abszurdum. Másodszor benne van ugye, hogy adatvédelmileg a dolog hogyan e, aggályos. E, ebben a második, friss, e, második frissítés azt, azt, azt tartalmazza, a cikkük megjelenése óta egy olvasó jelezte, hogy neki már csak az első hozzájárulás megadásával is működik az egész rendszer, miközben egyébként. A a második volt az, ami olyan plusztartalmat biztosított a kormány számára, ami információszerzésre volt alkalmas, de ez menet közben megoldódott. Végül a miniszterelnöki kabinetiroda iroda válasza is megérkezett, de a hiba elismerése helyett arra kérték a telekszet, hogy álhírekkel ne akadályozzák az oltási terv sikeres lebonyolítását, miközben egyáltalán nem bocsájtottak ki álhíreket, csak átmenetleg egy olyan állapotot írtak le, amelyet aztán megváltoztattak, de amikor leírták, az pont olyan volt, mint amilyen. Ez abszurdum. Én tudom, hogy a no, Magyar Tudományos az... Akadémia naponta nem adhat ki tiltakozást attikintetben, hogy itt mi folyik itt, de tisztára olyan, mintha az a kormány egyik nap a vírusnak drukkolna, a másik nap a, a betegeknek nem, drukkolna. Nem. nem lehet ezt megtenni. Ez egyszerűen nem drukkolást jelent, elnézést, hogy kimondom, ez alkalmatlanságot jelent. Rendben van, én próbáltam ezt valahogy felülírni, hogy szimpatikusabb legyek a kormányzat számára. Te már megengedheted, hogy abszolút antipatikus legyél nekik. Folytatjuk, szia! Szeb, minden jót! Abbadtam az álmok futásomat. Nagy terhet vesz az magára, aki velem szóba nem Miután megígértem önöknek, hogy önökkel aztán egyáltalán nem állok szóba szemben a falussal, lehet, hogy ezentúl nem fog velem szóba állni. Befejezem a mostani kört. Christmas kilenc at szeretnék beszélgetni köszönöm ami portugálja 20 percben, az elég, azt beosztom egész napra úgyis sok lesz and new clothes and toys and things <clears throat> that they got for Christmas this year they're full of happiness and hmm. on Christmas in the city I'm so glad I'm living to see another Christmas day gotta show the Lord I'm gonna be én egyrészt betartom az időhatárokat, amiben megegyeztünk, másrésztről pedig arra kérlek, hogy meséljél csupa jót Spanyolországról, hogy legyen valami jó is ebben a műsorban. Hát csupa jó nincs, de azért, azért javul a helyzet. Na, tehát sokkal. Tehát, tehát jobb a helyzet, mint volt Spanyolországban is, Katalóniában is. Egy, egy viszonylag. Hát, nagyon ö... kapott a Barcelona szól. Ez a Barcelona, ez nem emlékeztet a régi Barcelonára, ez valami rém. Ségből. Igen, hát, de hát ez most már nem az utóbbi napokban van így van. Nem még zavar. Így van. Hát egyébként azt hiszem, hogy, hogy belefásultak az emberek, tehát ez a, ez a járvány, ez, ez kicsit a még a Barcelonát. De a Juventus viszont mindegy... jól játszik, tehát ebből nem tudom, hogy mi következik, hogy Olaszországban más a helyzet, tehát lehet, hogy a Barcelona belefáradt, a Juventus nem. Nem, nem, nem a, most az emberek fejébe vagy az emberek érdelemébe vagy. a foci vagy. ha megnézed a tévé nézettséget, akkor a foci meccsek formaid, azok nagyon jól benne, tehát nem hagyták persze, abba. hát most aztán pláne, miután nem mehetnek ki a meccsre, hát nyilván csak az csak interneten nézhetik, vagy a tévében nézhetik. Egyébként a spanyol tévében csak pénzér lehet nézni meccseket. Tök jó. Azt áruld el nekem, hogy mi az, amit ma a spanyol megtehet, amit egy hete-két hete ki tudja, hány hete nem tehetetnek. Hova mehet el? Mi ki, amit biztosan volt? Ö, ugye ez a nagy bánat, hogy, hogy ezen a héten úgy, úgy volt, hogy tovább enged, tovább lazítanak, na most nem lazítottak tovább, de hát azért például itt, ahol Barcelonából lélek, élek, ugye a vendég Hát a 14 lesz állítólag. Lehetne több is. Ma nem fogsz születni a tengerben. Nem, de az úszodában igen. Oda lehet Igen, de a úszodában már hetek óta lehet menni. Na most, amit nem változtattak, az éjszakai kijárási tihalma nem változtattak. 10-től 8-ig vagy 7-ig, igen, valahogy így. Na most ugye ez, ez, az, ez, az, ez azért azt jelenti, hogy a vendéglők nyitvatartását zárójelbe kell tenni Spanyolországban, mert az esti ö, forgalom az kiesik. a vendéglők a Spanyol... azok kinyitottak? Hogy ne? Ezt, ezt, ezt mondta, hát ez már, már, ez már a második hét, amikor nyitva vannak. Ö, és, de úgy volt, hogy egy kicsit még tovább, aztán most az a, az a szabály, hogy bent 30%-on lehetnek a, már a, a, a, a, a Beltéren, az erkélyeken, ahol ugye pláne, hogy vannak ilyen melegítők, de hát annékül is nagyon sokan betartják. vannak. Ott, ott betartják, egy asztalnál, négyen ülhetnek. Mennyire csak... ellenőzik? Nem tudom, de valószínűleg ellenőrzik, mert, mert a vendéglősök betartják, tehát nyilván ők, ők félnek attól, hogy az ellenőrzés lebuknak, és akkor az sokba kerül neki. De mondom, arról volt szó, hogy, hogy ezen a héten enyhítenek, nem enyhítettek. Azért, hogy lássuk, tehát azért a helyzet sokkal jobb, mint nálunk. Hát, például, egyebet nem mondjak, ugye itt, itt más tényezőkre figyelnek, itt más statisztika adatok. Ugye a legfontosabb, az az bizonyos R, hogy egy ember hányat fertőz meg. És mennyi? Na most ezt egy alatt kell tartani, hát Igen. logikus. Ha, ha egy fölött van, akkor elkezd egy mennyi? idő után. Hát most ez egy alatt van, most azt hiszem 92 talán, 092 így, de, de volt már 98 is mert de már volt 68, tehát ez, erre figyelnek, a másik tényező amire, amit figyelnek, tehát nem a napi ö, megbetegedéseket, hanem hogy százezer lakosra két hét alatt hány új fertőzőt. Mennyire Na, megbízható az adatszolgáltatás Magyarországban? Abszolút. Ö, abszolút megbízható ö, azzal együtt, hogy korrigálnak, tehát tehát mondjuk bevallják, ha hibáztak. Tehát ezt akar mondani, hogy, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy megváltozik a szám, de megmondják, hogy miért. Mi alapján tehát, várták az emberek, hogy enyhítenek, és miért nem enyhítettek? Hát mert azért az, az hogy, hogy, hogy ennyire be voltak zárva, hát ja még, még, még egy van, ugye nem hagyhatják el a hétvégén a, a körzetüket, tehát a városukat, tehát azért tehát Barcelonán belül mozoghatnak, de nem mehetnek ki. Mint, péntek reggeltől, hétfő reggelig nem mehetnek ki mondjuk a hétvégi házuk. Valami beszél úgy oldják meg, hogy sütött, kömmelnek el, de hát ez <gül> euh, euh, úgyhogy euh, hát nem, nem ennyi például, a, na most mondok egy példát, a, a, az opera az működik, és euh, most már hosszabb ideje, de például ezen a héten azt mondják, hogy nem működnek, mert ha, ha csak minden második helyre lehet ülni, akkor, akkor még ki tudnak nyitni. Ha már csak minden harmadikra, a, azt mondják, akkor nem érmes. Úgyhogy szegény traviáta most, most nem érnek a két, két napja, vagy így nehéz. Volt rá, rá érmes? Erre nem, de a, a, a Don Giovanni-ra volt, igen. De az még korábban volt? Az korábban volt, így igaz. És azt hamarabb is fejezték be, hogy elmeselted? Hát pontosabban kihagyták ki igen az árótextestet. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy um, hogyan viszonyul ezekhez a rendelkezésekhez a népilleteket? Hát vannak a szokásos kérdések, munkanélküliség, szegénység, nem szegénység, politikai küzdelem, ami pontosan táptalajt kapott attól a vírustól, ami az embert eredetleg arra vette rá, hogy azt higgyi, hogy egyáltalán nem lesz ez a táptalaj, de aztán tévedett. Jó a bagyarországot illetően mindenképpen. Tehát itt annak ellenére, hogy nagyon komoly euh, lakosságvédő gazdaság intézkedések voltak, és vannak. Ennek ellenére azért, azért borzasztó ennek a szociális és gazdaság és társadalmi hatása. Hát sok, a lehúzott kiszték, sok lehúzott redőny van, és még több lesz. Azért egy, egy ilyen ország, amely ennyire függ az idegenforgalomtól, az, az nagyon nehezen tehát itt ugye a nemzeti jövedelmek hivatalosan is 12-13 a valamilyen módon kapcsolódik az idegenforgalomhoz. Na most, ez nyilván sokkal több. Tudni, hogy hát az idegenforgalomban van a legtöbb hát szürke és fekete zóna, vagy, tehát ami, amik nem, nem jelenek meg a statisztikában. Úgyhogy egészen, egészen súlyos helyzetek vannak, és nem is beszél arról, hogy hogy hát kicsit sokáig tart már. Tehát ugye, van, mikor van egy válság, annak úgy látszik mindig a vége, ez egyelőre nem látszik a vége, amit nagyon várnak az a, az a mentőcsomag, ez már be is van, a, a, tehát a jövő évi költséget is költségvetésben beépítették a mentőcsomagot. Ha ez nem jön, vagy akár csak késik, az egy, az egy sok. Annak mi a dátum? Hát a mentőcsomag attól függ, hogy. Ö, Orbán és Kacsinszky mikor mondja azt, hogy. Jö, hogy de van hogy, egy kikerülő út is, tehát van egy ilyen nem nullás Igen, störténet. de az nyilvánvalóan hosszabbítja a dolgot, ö, nehezíti a dolgot, ö, ugye a költségvetésnek van már elsérni, kell indulni. Abban minden benne van, hát most, most fogadják el, most már gy négyegében elfogadták egy utolsó formai szavazás van által. Ö, ha, ha a számok változnak, akkor mindenból, miközben ez a költségvetés egy. Egy központi kérdés volt, mert, mert ezt a kormányt ugye meg akarták buktatni többek között éppen a költségvetéssel, és úgy tűnik, hogy ez nem. Azt árult el nekem, hogy abból a helyzetből adódóan, ami létrejött, és ezt most hosszan nem fogom veled elemezni, hallgatlak így is eleget e tekintetben, de nem azért, hogy mert nem akarom, hanem most másról beszélünk. Van-e lengyel és magyar ellenesség Spanyolországból abból adódóan, hogy? Vagy, vagy a kérdés hülye? Vagy a kérdés nem hülye, de nincs? Vagy van, de nem úgy? Na, ne, igen, nem. Szóval én azt hiszem, ezt többen kérdezik igen, tőlem, hogy, hogy akkor most a, a, a spanyolok és a, az olaszok miért nem nyomják az Európai Uniót, hogy, hogy mit csináljon a magyarokkal. Nem így vetődik fel a kérdés. Úgy vetődik fel a kérdés, hogy csináljátok meg fiúk. Tehát magyarán most ugye a németek, az elnökök, Merkel-mama, létszeres, old meg a kérdést, így vagy úgy, de nem, nem arról van szó, hogy hogy euh, akkor most, most ne, minket nem érdekel a magyar, egyébként nem érdekli őket a magyar jogállamiság, euh, akkor adjátok oda nekik, amit, amit akarnak, az a lényeg az, hogy a pénz meglegyen. Nem, nem, tudják, hogy az EU nem így működik, tudják, hogy az EU-t működtetni kell, oldják meg akárhogy, a magyarokról sem meg megvan a véleményük. Na most az, azért nehéz megmagyarázni, nem csak a spanyoloknak, meg, a, meg bárkinek, se embernek, se politikusnak, hogy valaki a jogállamisági <gül> szabályok ellen ö, miért ö, kiabál, mikor, miközben azt mondja, hogy én szeretem a jogállamiságot, csak nem szeretem, a le van írva. Szóval ezt, ezt nehéz megmagyarázni, és, és nem is próbálják, tehát ennyiben a, a lengyel és a magyar kormányzat már réges-régen nem abba a kategóriában van, hogy, hogy hogyan kell velük tárgyalni, vagy hogy megértsük őket, vagy mi van, hanem, hanem egy ilyen, ilyen ö, nem tudok jobb szót mondani, bajkeverőnek vannak bajkeverőnek. Ez nem jelent a... lengyel és magyar ellenséget. Úgy... Ez egy olyan fejezetet nyit ki, amelyre egyébként nem is vagyok kellően felkészülve, függetlenül attól, hogy Navras és Tibor jó voltából, azért itt kellő információ hangzik el, szerintem péntegenként több is, mint ami máshol elhangzik. Függetlenül attól, hogy abban a nép mennyire elégedett, hiszen a nép nyilvánvalóan egy csomó alkalommal azért nem elégedett, mert olyasmit akar hallani, amit egyébként más esetben is akar hallani, és nem hall, de akkor engedékenyebbek mert például ami Franciaországot illeti, ott szintén a jogállamisággal kapcsolatban sok mindent lehet fölvetni, és maga az a logika, amivel kapcsolatban dolgoznak a lengyelek és a magyarok, az nem Istentől való vétek, vagy nem egy vétek, de kétségtelen tény, hogy amit te mondasz, közben az is fennáll, de ez messzire vezet át, ez most csak inkább az, az van benne, hogy ez, tehát, hogy, tehát hogy, akkor, amikor ekkora a baj, akkor erről beszélne, van, van valami júri luxus, de hát úgy látszik az emberek azok ilyenek. Ha a költségvetés számol ezekkel a pénzekkel, akkor ezekkel milyen dátummal számol, hiszen ezeknek tételezük fel, hogy ezt holnap-holnap után aláírják a következő csúcson, az azt jelenti, hogy januárban már rendelkezésre is áll. Nem, hát nyilván, nyilván valami tart, tehát megelőlegethet a kormány, hát márciustól mondjuk, de hát nem, nem is, tehát itt nem, nem a dátumról van egyszerűen szó, hanem, hanem hát a biztonságról. Olyan, tehát, ez egyik, a másik pedig az oltás. Mi a helyzet az oltás ügyben Spanyolországban? E, valahogy nincs. Nincs igazán napi rendben. Csinálnak ilyen fölméréseket ilyen láttam, és viszonylag, viszony, itt is viszonylag sokan vannak, akiknek föntartásai vannak. Várnak, miért? Tehát a politika nem azt mondja, hogy ez a megoldás. De, de, de majd ez a megoldás, de, de nem hitegeti a népet azzal, hogy, hogy, hogy akkor most nem, tehát nem csinál semmit. várja, át... nem várja, mi a helyzet? Tehát átlag, talán, te de... akkor azt kérdezi öntől, nemes úr, mikor nem. lesz Nem, nem, nem ezt kérdezi, azt kérdezi, hogy mikor, milyen intézkedések, hogy milyen lesz a karácsonyi, milyen szabályok lesznek, hányan kor... lehetnek együtt. Hányan lehetnek együtt? Hát most ugye jó, vagy hatan, vagy tizen, öm, azt aztán, hogy hogy fogják ellenőrizni a családban, az aztán már végképp nem tudom. A rendőrség, vagy e, a szimpátia indexes Spanyolországban, ez mekkora? A rendőr. Hát először is Spanyolországban nincs, hogy rendőrség. Van, van a központi rendőrség, akkor a, akkor a van a csendőrség. Rendőrség. Na vár, van a rendőrség, a, a csendőrség, akkor van a, a tartományi rendőrség. Itt például a Mossos úgy hívják őket a, a katalánok. Ezen kívül van még a urbáni, tehát a városi <gül> rendőrség, <gül> Úgyhogy e, itt nagyon sokféle rendőr van, e, nézd, ez attól függ, hogy a barikád melyik oldalán állsz, ha éppen a, a függetlenségért küzdesz és gyűjtogatod a kukákat, akkor nem szeretem a rendőröket. Ha, ha a rendőrök adott esetben ugyanazok a terroristákat hajkúrászák, akkor nagyon szeretem őket. Hát ez így. így. Azt mondtad, hogy 35. 9 ig érsz rá, 8 óra 44 perc, 33 másodperc van, átadlak a családnak. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Szia! Van egy egészséges, Nemes Gábort hallották. Van még egy negyed óránk, de nem mondanám, hogy telefonáljanak, hogy valami olyan gyalázat az, amit szolgáltattak az első 20 percben, hogy hát nem nagyon vagyok kíváncsi önökre, ez az igazság. Meg hát nincs kedvem itt előtte felvenni a telefont, hogy aki telefonál, az normális, sem, vagy sem. Meg ki tudja, hogy hányan bolondulnak meg közben. Egy perc sincs hátra a tévéműsorból. Döröpont, fiala a Gmail.com az elérhetősége, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, mindennap meglepetés. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hét után, de ne egy találkozunk. Sziasztok, Löpa! Az adatokat egy perccel ezelőtt 3221 fővel emelkedett a beazonésültet, a fertőzöttek száma, 160 beteg húnyt el. 7945 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ezeknek a száma sajnos szép lassan emelkedik, és 661-en vannak üvegesztetőgépen, ami nagyjából az elmúlt idők adatai tekintve konstans. 4 perc elmúlott 3.9. Köszönöm szépen a padnak, hogy nem fagyott le. A önöknek, hogy ha bár nem tudom milyen formát futok, mert ezt nem nekem kell eldöntenem. Azért napról napra fáradok. És azt is megmondom önöknek őszintén az itteni technikai hibák, egyéb munkai konfliktusok, valamint a betelefonálóknak a szó szóval az nem az az energiafogyás mértékén. De nem fognak, tehát ahogy nem győz a vírus, ugye az elmebetegben náluk. Hát elmebeteg ez egy jó indult megfogalmazás soha nem fognak győzni. Ha az elmúlt 31 évben nem győztek, akkor most se fognak. Meg hát nem is akarnak győzni, tehát akkor. Ha nincs a mire szállnának a legyen. Én igazán nem mondhatják azt, hogy szépen beszéltem magamról. dörö.fi alajanos kuka gmail.com Holnap egy előre két fix pont a péntek az teljesen be van táblázva. Szedjék össze magukat, mert ha nem szedik össze magukat, akkor a karácsonyi betelefonálási lehetőségnek lőni fognak. Mindig ilyenkor milyen jól lehetne beszélgetni. Egyébként nem jobban, mint máskor teszem hozzá. Ajá, ajá, sírás, sírás, Gamblers and Like you and me, like you and me. Rumors and he soon would be. For his deviations, taken into custody by the authorities, less informed than he. Drinkers and jokers, also. Serve. Searching for love, love, love Love and love, love Love, love, love, all around me. Preparations were made for a celebration day Friend. think of it as me, drink this wine and dream it will be the blood of our children all around, the no blood of our children all around, the no blood, no blood of our children all around, father, papa, why in all this hatred do you fill me up with heart? <laughs> love, love Love, love, love Love, love What's wrong me? Father, I'm above Why you all know this anger Do you fill me up with love? Fill me up with love Love, love, yeah Love, love Love and children all around. Itt van az úgynevezett nevezett plató fázisban Nem ezt lehet, megnyomni, a BKK oh. Info. Nem. Nem. Az sem. Ajjajjajj. Ezt már sose fog belindítani. Valamit egyszer egy rosszul megnyomok. Most megpróbálom megoldani, de szerintem nem fog sikerülni. Én ez nem értek.